Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати книжку «Як не померти на самоті» – Логан Урі. Я думав, що це чоловіче ім'я, але насправді ні. І перше, ніж перейти до самої книжки, я читаю, що написано на звороті. «Маст рід посібник, який допоможе знайти, вибудувати та зберегти стосунки мрії». О! Логан Урі. Вчена біхевіористка, що стала тренеркою з поведінки на побаченнях. Отакої. Тренерка з поведінки на побаченнях. Чомусь... Ну, я не знаю, як вона виглядає. Якщо вам буде цікаво вуглі подивитись потім. А, чомусь така, не знаю, Вастікова, чи що. Читали ми з вами якось книжку від Вастікової про хлопця, які там... Космос. Так ось... Стала тренеркою з поведінки на побаченнях. Усесвітньо визнана. Усесві... Прям не просто десь визнана, а усесвітньо визнана. Експертка з питань кохання, спікерка, тет, випускниця Гарварду. Логан очолює дослідницьку групу, що працює над тим, щоб допомагати людям знаходити кохання. Дослідницька група. Мені здається, що дослідницька група, вона повинна досліджувати. А тут от дослідницька група, вона не досліджує, вона допомагає знайти людям кохання. Ой, блядь. Ніхто з нас не має вроджених знань про те, як правильно обирати партнера. Ми робимо це більш інтуїтивно, аніж цілеспрямовано. І це є причиною самотності та невдалих стосунків левової частки населення Землі. Ця книжка про те, як бути усвідомленим, і цілеспрямованим у коханні. Визнати свої шкідливі звички, коригувати техніку поведінки на побаченнях і починати важливі розмови про стосунки. Взаємини потрібно вибудовувати, а не шукати. Тривалі стосунки з'являються не самі собою, а є кульмінацією низки рішень на шляху до чудової історії кохання. Авторка допоможе зрозуміти, як завдяки правильним рішенням обрати партнера чи партнерку мрії, вибудувати здорові довготривалі стосунки, бути у парі та не померти на самоті. Чудове поєднання рекомендацій із психологічної практики і історії стосунків пар з реального життя. Книжка охоплює все. Від порад про те, як орієнтуватись в онлайн-знайомствах, до переліку чеснот, які мають бути у потенційного партнера для довготривалих серйозних стосунків. І це тайм. Так, про книжку пише. А що ж пише Washington Post? Обов'язково прочитайте книгу до зустрічі з вашим майбутнім партнером. Ой-ой-ой-ой. До речі, що хочу ще відмітити. Книжка, насправді, дуже круто пахне. Прям, знаєте, ну, розумієш, коли ти читаєш все ж таки книжку, яка з паперу. Так? Old school, так би мовити. І прям, ну, така новенька, і так дуже-дуже гарно пахне. Але добре. значить, Перша сторінка. Скоттові найкращому з рішень які мені доводилось ухвалювати, та моїм батькам завдяки любові та підтримці, яких усе стало можливим». Ну добре, від автора. Погана новина про наукові дослідження. На сьогодні вони переважно присвячені вивченню цизгендерних гетеросексуальних пар. На щастя, коли вчені такі розглядають взаємини імені... з першої сторінки, де шашкоються. Ну, как бы, погана новина. Так от, на щастя, коли вчені такі розглядають взаєми ЛГБТ людей, то виявляють, що ті мають багато таких самих проблем, тож можуть скористатись більшістю порад, наведених у вже наявних студіях. Під час написання цієї книги я спілкувався з людьми найрізноманітніших сексуальних орієнтацій та ідентичностей. Я бажала пізнати історії кохання та досвід побачень ЛГБТ-людей. Усі розповіді в цій книзі правдиві, хоча в окремих персонажах поєднано кількох осіб. Імена та характеристики, з якими їх можна розпізнати, змінено, а діалоги відтворено за спогадами. Після завершення цього рукопису я влаштувалась на посаду завідувачки з науки про взаємини в додатку для знайомства «Хінж». Така робота дає мені змогу допомагати мільйонам людей – навчитися більш ефективно вибудовувати взаємини. Усі дослідження та думки в цій книжці повністю мої. Добре. Вступ. Ви можете вважати, що книгу про кохання купувати не варто. Кохання – це щось невимушене, природне, органічне. Ви просто закохуєтесь, ну, мірковуючи, як вам це зробити. Йдеться про спонтанну хімічну реакцію, а не зважене рішення. І все ж ви тут. Тримаєте цю книжку, бо хочете знайти кохання. І вам це поки що не вдалося. Правда, ось у чому. Кохання, може, і природній інстинкт, але побудова взаємин – точно ні. Ми не народжуємо зі знаннями про те, як правильно обирати партнера. А якби ми такі розуміли це від народження, я була б безробітна. Я тренерка з поведінки на побаченнях і порадниця із сумісності партнерів. Блять, <гад> ну тут коментарів від мене буде набагато більше, ніж коли ми з вами читали атомні звички. Я студіювала психологію в Гарварді і вже багато років досліджувала людську поведінку та стосунки. Ця робота привела мене до цілеспрямованого кохання, моєї філософії побудови здорових взаємин. Теорія цілеспрямованого кохання передбачає розгляд особистого життя як низки виборів, а не випадковостей. Це книга про те, як бути свідомим і цілеспрямованим, визнавати свої шкідливі звички, коригувати техніку, поведінку на побаченнях і починати важливі розмови про стосунки. Ну, ні, ну, поки що звучить плюс-мінус норм. Ясно, що все ж таки це ж книжка, вона повинна така бути трошки серйозна. Чудові взаємини потрібно будувати, а не шукати. Тривалі стосунки не просто з'являються. Це кульмінація низки рішень, коли зустрічатись з ким, як обірвати взаємнене не з тією людиною, коли оселитись разом з тією, і усяке таке. Ухвалюючи правильні рішення, ви наближаєтесь до чудової любовної історії. Коли ж ухвалюєте помилкові, відхиляєтесь від курсу та прирікаєте себе на повторення одних і тих самих хибних шаблонів поведінки знову та знову. Спойлер! Ми не раціональні. Часто ми не розуміємо, чому ухвалюємо певні рішення і припускаємось помилок. Такі хиби перешкоджають нам у квесті «Знайти кохання». Тут може стати в пригоді біхевіористика, тобто наука про поведінку. Біхевіористика вивчає процес ухвалення рішення. Вона допомагає зняти пласти нашого мозку, зазирнути досередини і зрозуміти, чому ми схильні до певного вибору. Спойлер – ми нераціональні. Ми часто ухвалюємо рішення не з огляду на власні інтереси. Це трапляється в усіх сферах життя. Ось чому ми говоримо, що валіємо заощадити на пенсію, а потім вичерпуємо кредити на всіх картках на ремонт квартири. Або кажемо собі, що більше займатимемось спортом, а тоді використовуємо бігову доріжку як вішак для одягу. Хоча хай як часто та щиро ми ставимо перед собою цілі, однаково зрештою чинимо по-своєму. На щастя, ця нераціональність не є випадковою. Наш мозок заводить нас на манівці передбачуваними шляхами. Біхвіористи послуговуються цими знаннями, щоб допомогти людям змінити свою поведінку, роблячи їх щасливішими, здоровішими та заможнішими. Власне, якийсь час я зверталась до своїх знань з біхвіористики, застосовуючи їх у Гуглі. Я об'єдналась видатним біхвіористом Деном Аріелі, щоб створити гугл-групу з назвою «Ірраціональна лабораторія». Відсланні до його книги, передбачувана ірраціональність. І хоча мені дуже сподобалось працювати з Деном і командою ірраціональної лабораторії, аналізувати поведінку людей і ставити експерименти, я переймалася іншими проблемами. Я була самотня і мала трохи за 20. Я шукала, я шукала відповідь на одне з найважливіших і найпоширеніших запитань у житті. Як знайти та зберегти кохання? Мене давно цікавило дослідження побачень, стосунків із сексу. У коледжі я вивчала звички студентів Гарварду, пов'язані з переглядом порно, для роботи, яку писала та який дала назву «Porn to be wild». Натікну, гарвардські студенти дивляться багато порнофільмів. Під час першої роботи в Гуглі, за кілька років до ірраціональної лабораторії, я керувала акаунтами Google Ads для клієнтів, що займались порнографією та секс-іграшками, як-от «Bank Bros», «Playboy», «Good Vibrations». Нашу групу неофіційно назвали «Порнпот». Власний інтерес до стосунків я можу відстежити аж до дитинства. Я зростала в щасливій, люблячій сім'ї, але у мої 17 років батьки раптово розлучились. Бульбашка, в якій жили вони разом довго та щасливо, луснула, і я більш не сприймала тривалий вдалий шлюб як належне. Блять, в 17 років. Ну тобто, не в 17 днів, не в 17 днів, але в 17 років мої батьки розлучились, і все, це просто зробило мені психологічну травму. Якщо що, я там говорить, пишу книжку вам про стосунки. А про те, що ти, блядь, ахуєла в 17 років, блядь, так це сприймати? О, блядь. На той час я була самотня. Щойно з'явились додатки для знайомств, і я гаяла багато часу на свайпи. Я бачила, що люди навколо мене також на цьому зосередженні. Ми пройшли шлях від першого iPod, тисячі пісень у вашій кишені, до всідисющих смартфонів, а тепер у нашій кишені маємо тисячу людей з Тіндера, з якими можна було б піти на побачення. Замість того, щоб побратись з Боббі чи Беліндою, які мешкають по сусідству, ми тепер обираємо онлайн серед тисяч одинаків. З огляду на це я паралельно започаткувала проєкт із назвою «Розмови в Гуглі» – «Сучасна романтика» що передбачав виступи спікерів про проблеми сучасних побачень і стосунків. Я брала у всесвітньо відомих експертів інтерв'ю про знайомство в інтернеті, спілкування в епоху цифрових технологій, моногамію, емпатію та секрети щасливого шлюбу. За кілька годин тисяч співробітників Гугла підписались на розсилку сучасної романтики, щоб отримувати повідомлення про нові розмови. Щойно ці інтерв'ю з'являлись в доступі, мільйони глядачів переглядали їх на Ютубі. Очевидно, що не лише у мене та моїх друзів були з цим проблеми. Одного вечора до мене підійшов незнайомець і сказав, я бачу вашу розмову про паліаморію. Я і не уявляв, що стосунки можуть бути такими. Це перевернуло весь мій світ. Тієї миті я зрозуміла, який вплив має моя робота. Я знайшла своє покликання. Але я не хотіла бути просто черговим гуру кохання, що роздає ненаукові поради. Я подумала, а що, як я візьму інструменти біхвіористики, які відшлифувала в Гуглі, то застосуватиму їх, щоб допомагати людям ухвалювати правильніше рішення в романтичних стосунках. Жили вони довго та нераціонально. Після того, як пропрацювала майже 10 років, з інформаційними технологіями, я облишила це та взялась допомагати людям зав'язувати та підтримувати тривалі стосунки. Я переконаний, що саме через природні помилки в ухваленні рішень ми робимо хибні кроки. Біхвіаристика – це таланка, якої зазвичай не вистачає, та яка може допомогти людям змінити власну поведінку, позбутися неправильних шаблонів і знайти тривале кохання. Обрати партнера є вже саме по собі страшенно складним завданням, обтяженим культурним багажем, поганими порадами та тиском суспільства і сім'ї. Але дотепер ніхто не скористався потенціалом біхвіористики, щоб допомагати людям знайти кохання. Можливо, тому що всі думають, що це лейно. А? А? Можливо, це тому, що вважаємо любов якимось магічним явищем, яке не піддається науковому аналізові. Чи маємо страх перед критикою? Як можна поводитись раціонально, коли йдеться про кохання? Але насправді все не так. Я не намагаюся перетворити вас на гіперраціональний суперкомп'ютер, який аналізує всі гіпотетичні збіги та веде рішення щодо другої половинки, а прагну допомогти заповнити власні слєпі плями, що заважають пошуку кохання. Зміна поведінки – це процеси з двох кроків. Спочатку ми дізнаємось про невидимі сили, що керують нашими діями, про ті хибні судження, що призводять до помилок, які дорого нам обходяться. Таких помилок, як відмова, брати на себе зобов'язання бо ми постійно замислюєтесь, чи немає десь для вас когось кращого. Пошук партнера на один день, а не супутника на все життя. Чи небажання розірвати стосунки, які давно вже себе вичерпали. Але саме лише розуміння не зумовлює дій. Усвідомлення, що не варто зустрічатися з поганими хлопцями чи маніакальними дівчатами мрії Піксі, не робить їх менш привабливими. Треба, власне, щось з цим насправді робити. Тут у дію вступає другий рекомендований біхвіаристикою крок. Перевірені методи сприятимуть переходу від простого розуміння до дії. Другий етап – це розроблення нової системи, що умовляє, у можливість зміну власної поведінки та досягнення мети. У кожному розділі містяться науково обґрунтовані відомості та вправи, що дадуть змогу зорієнтуватись у важливих рішеннях, які стосуються взаємо. Ну прям, ну дуже. Ні, насправді, дуже цікаво. Прям вже хочеться сказати, ну, блять, давайте, давайте. Чим може допомогти ця книга? Із цієї книги ви дізнаєте, що не самі. Ви не єдині, кого охоплюють такі сумніви. Ви та ваші запитання є і тривоги, і є абсолютно нормальними. У взаєминах немає певності, але ви можете братись до ухвалення рішень більш стратегічно, з огляду на дослідження, що розкривають сильні та слабкі грані мозку та серця. Про цілесправоване кохання розповідають і наука про стосунки, і біхвіористика. Я ознайомлю вас із цим процесом, а процес створює спокій це працює моїх клієнтів, і я знаю, що це може допомогти і вам. Частина перша. Підготовка. Перед усім розглянемо, чому сьогодні знайти не складніше, ніж будь-коли досі. Потім ви виконаєте тест, щоб виявити в себе білі плями з теми стосунків, тенденції вашого життя, що заважають, хоча ви радше за все цього навіть не усвідомлюєте. Тоді я поясню, як ці тенденції впливають на ваше особисте життя та що зробити, щоб подолати їх. Далі поговоримо про теорію прив'язаності та як вона позначається на тому, кого і як ви любите. Я вкажу вам, що варто шукати у партнері, з яким ви хочете залишитись надовго. І, ймовірно, це не те, про що ви думаєте зараз. Друга частина буде. час діяти. Ми глибоко зануримось в тему додатків для знайомств. Я допоможу вам розгледіти підводні камені більшості сучасних побачень і впорати з ними. Ви почнете ефективніше користуватись додатками. Я, до речі, хочу сказати, що книжка не така велика, щоб тут прям стільки всього встигнути. Ви почнете ефективніше користуватись додатками для знайомств, зустрічатись з людьми в реальному житті та ходити на побачення, що не скидатиметься на співбесіду. Ви познайомитесь з кращою системою, що даватиме вам змогу вирішити, з ким варто побачити ще раз. Частина третя, коли все стає серйозно. Потім порозмовляємо про те, як ухвалювати рішення у важливі моменти стосунків. Зокрема, як прояснити взаємини та визначити, чи варто вам жити разом. Як докладно поясню, як вирішити, чи доцільно вам розривати стосунки. Як розлучитись з партнером, як зцілити власне розбите серце. Якщо ж усе це розвиватиметься далі, ви можете зловити себе на думці. Чи треба нам одружитись? Останній розділ цієї частини допоможе знайти відповідь на це запитання. І на сам кінець поспілкуємось про методи, що дадуть змогу зробити тривалі стосунки більш успішними, щодня приділяючи їм увагу та працюючи над взаєминами, що змінюються та перетворюються водночас із тим, як зростають у них люди. Зобов'яжіться спробувати щось нове. Ви читаєте цю книгу, тому що прагнете знайти кохання. Можливо, ви зустрічались з багатьма людьми, з якими не розкривались ваші найкращі якості, з людьми, що кидали вас розчарованими та самотніми. А може ви взагалі ніколи не вступали у взаємини, вам заважали навчання, робота, родина та всі труднощі життя. Але глибоко в душі ви розумієте, що валієте знайти когось. Я тут, щоб допомогти вам зробити наступний крок. Я хочу, щоб ви вважали себе моїм клієнтом, а мене – власною консультанткою з поведінки на побаченнях. Ось про що я вас прошу. Візьміть на себе зобов'язання виконувати вправи. Вони насправді працюють. І дайте мені шанс змінити вашу думку. Ви все життя чинили по-своєму. Чого чи б не спробувати щось нове? Можливо, на іншому березі на вас чекають тривалі, сповнені любові взаємини. Ну, добре.